Digitális kultúráról érthetően a dte ben Folytatódik a Digitális Talk Show, Damsa Andrea, képes Gáborral, Justin Viktorral és Szilágyi Árpáddal. Több millió fotót tett elérhetővé az Európai Digitális Könyvtár. Ez a szikár hír, de ez miért érdekes Justin Viktornak? Bizony ez történt, és a számomra a legfontosabb aspektus, a legérdekesebb aspektusa az, hogy Nagyra ángolja vagyok a fortepánnak, ezt nem is akarom titkolni, és, és haj fortepán, és mindenki a családi ezüstöt és a kolloidot és minden egyebet hurcoljon be a fortepánba. egy régi magyar fotógyűjtemény ezt azért. Igen, hozzá. igen, aki nem ismerné, ez egy hatalmas magyar fotógyűjtemény. Tehát ennek a, az Európai Digitális Könyvtár által indítottnak a töredéke, de ugye ki fogja dobni a gyerek előbb-utóbb, vagy nem tudom, ráönt valaki vizet. Tehát vigyük be a fortepánba, tegyük közé legfőképpen, hogyha nem csak a családot ábrázol, köztereket, városokat, és itt ugye az a nagyon fontos, hogy visszatérjek az elejére, hogy itt múzeumok és, és könyvtárak és közgyűjtemények kerültek közzétételre. Május 23-ával indult a, ez a projekt. Ebben a bizonyos európai Ebben az Europeana.eu. Europeana.eu. Hát ez, ez, ez egy régóta futó projekt. Egy, ez egy régi, régi projekt, a... projekt. Amikor indult 2008-ban, akkor össze is a szerver, úgy kezdték, hogy a, akkora volt az érdeklődés, de ez most bővült fel 2,2 millió fotó. Matikus akkor itt egy hagyományos adatbázisnak most a fotós részéről beszélünk, ugye? És Igen. ebbe került két milliónál is több kép? 2,2 millió darab ez, a, ez az összeg, és hogyha esetleg valaki fölmenne erre a webcímre, akkor Budapest, Magyarország, vagy vidéki nagyobb városok, kisebb városok, én, én például keresgéltem a kedvenc helyeimre már, és lehet találni fényképeket, örület, Komplett fénykép, a régi fényképabmok, 19. századbeli fénykép annak lett, tehát hatalmas annak Mutas nekünk egy-két példát, hogy rögtön valami látványosság is érzékeljünk ebből az adatbázisba. Adás rendezünk, mindjárt megteszi. <gül> <gül> Meg is van. mutatja, már ott vannak. Na, hát erről beszéltem, Viktor János korabeli album, ugye Budapest, valahol a, a századfordulón, ez alatt például. A, a láncid is látszik különben az egyik. Balkáni jellegből nem vagyok annyira jó, de, vala, de valamelyik balkáni nyelven talált, vagy, találtam leírást. Egyébként az Európán a 34 különböző nyelven működik. Tehát ugye ezt azért mondod, mert hogy ez a kép ez nem is Magyarországról számít. De ez Budapestet hogy és így van. A készítője van, külföldi. Van, Egyébként több magyarországi közintézmény is százezrével exportál az Európánába, és szabad egy magyar is figyelmetekbe ajánlom. Van egy mandadb.hu nevű oldal, Magyar Nemzeti Digitális archívum most Fórum Hungarikum néven működik az az intézmény Lovas Lajos vezetésével, ahol most már közel 500 ezer dokumentum érhető el rajta, azt is érdemes megnézni. Na nézzük a többit is, mert még itt kép... Hát ugyanez, ugyanez az album, ennél például lát, tipikusan látható volt, én elforgattam, hogy a képek azok élvezetesebbek legyenek, de szóval látható volt, hogy ugyanúgy volt egyszerűen, csak beszkennelték, és akkor nagyon sok adat van magáról a képről, annak a dimenzióiról. A történetek nekem egy picit hiányoznak, én, én akkor látnék egy ilyen ez egyébként teszem hozzá a fortepannál is, picit még gyerekcipő, hogyha a valaki ezen felismer valakit, valamit, tudja, hogy mit ábrázol, hogy lehessen a közösség egy kicsit bevonodjon, az nekem úgy jó. Mm -hmm. És adatgazdagítás például. Itt látjuk az oldalnak a címoldalát, tehát itt Így lehet van. keresgélni a képekre. Így van, és hát egy tematikus, ugye gyűjteményes felosztásokat találunk a címoldalom. Hát köszönjük szépen ezt az ajánlatot. Innentől kezdve egyébként azt ígértet nekem elárulom a hallgatóinknak, hogy időről időre hozva majd nekünk valamilyen elektronikus adatbázisról érdekességet. Nagyon szívesen. Elég Ilyen sok, sok úgy van. elindítjuk a műsorban. Elég sok van, és én nagyon szeretem őket, hogy ígérhetem. Oké, okay. viszont akkor én még szeretnék mutatni egy gamifikációs érdekességet. A műsorunknak a Digitális Talkshow Facebook oldalán már megnézhették a mi hallgatói nézőink egy autóversenyről készített videó összeállítást, amit most itt megmutatok nektek is. Itt az a lényeg, hogy kis autókat lehet irányítani, de ezeknek a sebessége attól függ, hogy milyen gyorsan pedálozol. A testmozgást uh, vegyítik egy olyan kvázi versenysporttal, amit egyébként a konditeremben nem igazán lehetne megvalósítani. André szakértés nekünk rögtön a gamifikálást ebben az esetben, de itt uh, érdemes figyelni a fiatal embereknek egyrészt a, egyrészt a mozgását, másrészt az alakját, tehát kis macós figurákról van szó, akiknek uh, hát felfér ez a, ez a pedálozás. És látjátok, azért a végén örülnek is az eredménynek, már legalábbis annak, aki, aki győzött. Szóval ez is egy érdekes gamifikációs kísérlet. Szabad ehhez egy, egy színen, hogy tegnap, tegnap a nagykörúton ment át előttem keresztbe egy birbike nevű szerkezet, ahol körülbelül ahol 30 pasi egymásra egymással szembe egy nagy kerek szekéren, mindenki biciklit pedált tekert, közben itták a sört, rölögtek hangosan, és ez nagyon lassan ment a szekér, és ezt nem bírtam megfejteni, hogy, hogy sz, egy, egy, szabad el, szabad el teljesen be, betalkulizálok közlekedni. Egy, ez mi? De ez is, én ide tenném. Am um, Egyébként a beerbike van egy sofőr, aki, ja, értelme, aki vezeti, láttam, tehát a, cég, a cégtől van, aki nem iszik, illetve ez egy ilyen városnézéssel, egy bekötött sörözés, tehát az arról szól, hogy megnézik a várost, és közben isznak. De ebben is van valami olyasmi, mint a gamifikáció, bár ez már nagyon erőltetett ugye ezzel összekepcsolni. Uh, igen, itt, itt inkább az a, az a szórakozás faktor van meg, ami hmm. maga a szituáció nyújt. Drinkific, magába. Drink, Drinkifikáltak? <laughs> Alkohol. Van még egy érdekes témám, a cukiságot, a macskákat összekötjük bizonyos értelemben a gamifikálással, mert ugye macskák esetében is szokták mondani, hogy játszik, főleg egy kölyök macska, és mindenki ismeri azt az élethelyzetet, amikor egy ilyen piros lézerpointerrel, ahogy a képen is látható, a macska előtt világítanak. Na, ezt valósítják meg automata módon, úgyhogy egy okos telefonnal lehet irányítani ezt az eszközt, és amikor nem is vagyunk otthon, akkor is lehet távolról irányítani és játszani a macskával. Ráadásul az eszköz egy beépített kamerával közvetíti is a macskának a tevékenységét. Tehát akár a munkahelyünkön ülve láthatjuk, hogy vajon elérte a hatást Fő főnök. Vagy pedig örömére. <laughs> Igen. Vagy pedig, és egy kutyát is láttunk közben, tehát a kutyáknál is eléri ugyanezt a hatást. Úgyhogy Szerintem rendkívül érdekes fejlesztések várhatóak a közeljövőben, most már a háziállatokkal kapcsolatban is. Szerintem képes Gábor kiskutyája is fog egy-két ilyen alkalmazást. Lehetséges, mert 17 éves a kutyája, úgyhogy szerintem ő úgy nyugodtan elpipázgat a sorokban inkább. Dunál is ki lehet váltani azért ilyet, hogyha valami vadászat vagy valami hát esély. Most emberi korban jövett? átszámítva 110 éves, tehát most már kevésbé érdeklődik a játékok iránt, de amikor kicsi volt, akkor imádott minden, minden mozgó dolgot. A Köszönöm szépen a részvételeket a műsorban. Én arra kérlek beneteket, hogy ha van még valami konkrét programajánlat, akkor mondjátok el. Például tudom, hogy egy robotkiállítás lesz rövidesen Budapesten. Igen, nem Budapesten, hanem Szegeden, a Mi és a Robot című kiállításunk nyílik. A jövő oldalon meg tudjátok nézni a részleteket. Négy robotembert is kiállítunk, de egyik sem robot nő, mindegyik robot férfi. Játékosítás? igen nekünk nemrégiben jelent meg egy könyvünk az első magyar nyelven írott játékostásra foglalkozó könyv amelyet Romali Hál alapítója vezetője írt és ezt tudom ajánlani azoknak akik érdekeltek ezen a területen ebben a területben egy nagyon komprehenzív összefoglaló tudományos ismeretterjesztő mű a játékostásról köszönöm szépen Viktor szerintem te azt ajánlhatod hogy következő műsorban hozol megint egy internetes adatbázist Azt én jövő egy fantasztikus lesz gyertek le ott lesz mindenféle ilyen gamifikáció öreg autókkal, és tessek vigyázni, mert a macskákkal van egy olyan konteó, hogy figyelnek minket, igazándiból, és sokat hűíted a lézereddel otthon, amikor nem vagy otthon, akkor hazajössz, és nagyon meg fog karmolni. Köszönöm szépen a tanácsokat is meg a programajánlatokat, eddig tartott ma a DTM. Jelentkezünk újra két hét múlva. Köszönöm a figyelmet, viszont viszontlátásra.